Наскільки я зрозумів із розмови з містером Літлом, він втратив будь-яку надію на успіх у цій справі. Навіть якби не було інших перешкод, батько молодої пані вважає його брехуном і шпигуном. Так мені сказав містер Літл. Хай мені грець! Я ненавмисно завдав усім стільки прикрощів, сир. Дживсе, сказав я. сер. Скільки грошей на туалетному столику? Окрім тих 10 фунтів, які ви наказали мені взяти, сер, там залишилися дві п'ятифунтові банкноти, три банкноти по 1 фунту, 10 шилінгів, дві монети по півкрони, флорин, 4 шилінги, 6 пенсів і півпенса, сер. Забирайте все, сказав я. Ви їх чесно заробили. Розділ тринадцятий. Великий Гандикап Проповідників. Після завершення сезону в Гудвуді на мене зазвичай накочує сумне занепокоєння. Я не особливо захоплюю стіни з тими дібровими, квітучими галявинами, співом птахів та іншими сільськими радощами, але в серпні Лондон не найкраще місце на землі. І мимоволі починаєш замислюватися. А чи не втекти кудись на природу, перечекати, поки клімат не зміниться на краще? Через два тижні після феєричного провалу бінго, про який я вам розповідав, Лондон перетворився на пустелю, що віє розпеченим асфальтом. Усі мої друзі роз'їхалися, театри зачинилися, а пікаділі перекопали вздовж і впоперек. Стояла нестерпна спека». Я сидів у своїй вітальні, збираючи з силами, аби дотягтися до спальні, і раптом відчув, що більше не витримаю. Коли з кухні з'явився Дживс із стацією, заставленою напоями для підкріплення тіла і духу, я прийняв рішення. Що за пекельна спека, Дживсе?» – сказав я, витираючи лоба і хапаючи повітря, як карась викинутий на берег. Погода і справді пригнічує, сер. Не одну содову, Дживсе. Добре, сер. Досить стерчати у столиці, Дживсе. Час на волю. То що, вирушаємо. Як скажете, сер, щось накажете, сер? промовив дживс і поставив на стіл тацю. Чорт, забирай, Дживсе. Ви почали говорити віршами. У вас вийшло в Риму, не помітили? Я розпочатав конверт. Оце так. Сер. Ви бували в Твінхолі? Так, сер. Так ось, містер Літл зараз там. Справді, сер. Йому вдалося знову стати гувернером. Після того страшного скандалу в Гудвуді, коли Бінго залишився без засобів до існування, позичив у мене десятку і дременув у невідомому напрямку, я довго його шукав, розпитував спільних знайомих, але ніхто нічого не знав. А він виявляється увесь цей час переховувався в Твінхолі, Неймовірно. Поясню, що тут неймовірного. Річ у тім, що Твінхол належить лорду Вікемерслі, давньому товаришу мого покійного батька. Тому мені дозволено приїздити туди в будь-який час без запрошення. Що літа я заїжджаю до них на пару тижнів і якраз вирішив направити свої стопи туди, а тут Дживс приносить мені листа. Більше того, мої кузени Клод і Юстас, ви їх пам'ятаєте, Дживсе? Прекрасно пам'ятаю, сер То вони теж там готуються до якогось іспиту під керівництвом місцевого священника Я в свій час також у нього займався Він справжній майстер готувати учнів, не обтяжених надлишком інтелекту Що й казати, навіть мені вдалося завдяки йому скласти вступні іспити до Оксфорду Тож не дивно, що слава про нього розійшлася далеко за межі Глостершера? Але загалом це неймовірний збіг. Я перечитав листа. Він був від Юстаса. Клод і Юстас – близнюки і відомі широкому загалу як справжнє прокляття людського роду. Отож, що там було написано? «Дім священника, Твінг, Глостершер. Дорогий Берті, хочеш заробити трохи грошей?» Думаю, хочеш. Я чув, що ти не дуже вдало виступив у Гудвуді. Приїзди якнайшвидше. В тебе є шанс взяти участь у найбільшій спортивній події сезону. Все поясню при зустрічі, але можеш мені повірити. Справа варта уваги.